transparente non se vai a ignorar rompe, rompe, rompe, rompe estereotipos sem parar en no teu camiño ajuda as demais Maurizio Porcinelli Bela, ay, a lanchiña que vas embele A lanchiña que vas embele Elevas xaquetas e panos Pere miña mano Bueno, solo unha cousa para rematar non? A festa importante. Que, mo, unha, que é moi importante. Claro sí. Como é a festa de Can Mercadé, a festa que fae Fe, Roselé de Festa Carlo. galega en Can Mercadé que, que se coincide precisamente co Corpus, co Corpus de Cornella. De Cornella. Ah, festa maior de Cornella. Sí, señor. Lóxicamente, pois pues, a fin de semana do 9, 10 e 11 de xuño uh -huh. terán a oportunidade de poder disfrutar ali no parque de Can Mercadé de... Bueno, pois pues unha festaza galega extraordinaria sí, comezo a vernes coa co, co noite celta Coa noite celta, sí, sí Actuación de Ailá que Xa, sí, xa, xa, xa, xa estuvemos Teremos ten, que poñeros en contacto con Xampampín Que sí. seguro que nos falara de eso Ya Rosalieiras Ya Rosalieiras, de Rosalía de Castro sí. Ese o día 9 A parte da CEA de socios eh, de de Despois o día 10... A ofrenda floral Que, mm. que ti presentas ali e axudas a, bueno. a, a que lo vaya, como é de vicio no? a, a banda de gaitas de, de ortigueira Aparecerá tamén Tamén por ali, hombre, Hortigueira eh. A sí, banda sí, de señor. gaitas de Hortigueira Despois, sí, a verbena Pola tarde, pola sí, noite sí, no? sí, A 21 hombre. horas comeza a orquesta dorada Que se mm, combinará Co grupo Gintones Gintones sí, Que son <ríe> Son Gintones, dos avi... pero non é de beber, eh? no, é de son, bailar Son, son dos do aviñao <risas> sí, sí. Bueno, ou seja Que hasta as doce Ou máis adiante das pues doce da Bueno, si, sí, hasta que o corpo aguante, aguante sí. Despois o domingo tamén Bueno, por certo, o, o, o día 10, que é sábado, tamén os fogos artificiais de, sí, de Cornellá, que son esa, maravilla, non? Hombre. Eh, no, intermedio, ya, no intermedio. No intermedio. No intermedio foi de fogos artificiais entre a Costa Dorada e o Gintonis. Exatamente. Despois, o día 11, os grupos de música popular, uh -huh. a, actividades para nenos, grupo de danza... A, Pues as cantareiras, a bandas de gaitas de, outros, de, de Do, outras entidades uh -huh. actuacións de entidades galegas aquí en Cataluña, que como sempre se, se, se combinan para poder participar tamén os andaluces eh, bueno, sí, sí, a ver, sí. prefeito cando se fai oferta, a, a ofrenda sabes que tamén veñen os castellers o sí, sea sí, que... sí, despois fai a ofrenda, despois fai os castellers Que se no a min dáme medo eh? bueno, bueno, <risa> que ter, que E despois pola noite Antes mm, antes de, de finalizar coa queimada pues, Outra vez ver bena co, coa costa dorada A partir das nove da noite Para rematar ben a unha festa Que saiban que ali haberá un bar con gastronomía galega De primeira calidade Están e produtos galegos Que poderán sí, sí. disfrutar deles Durante todos estes tres días Esta fin de semana longa Porque día nove pola noite O día sí, sí. dez e o día once sí. Que seguro que disfrutarán Porque ademais habrá actuacións Pola tarde De, de moitísimas eh, entidades non sí, sí, sí. Que non solamente son as entidades galegas Sino tamén entidades ah, hai entidades de hai entidades de... Vaya, que non son galegas, como os tremeña como Andaluza, uh -huh. en fin, sobre todo, eh, tamén, pois, catalana. Claro que sí. Que ten que estar presente. E, <ríe> eh, en fin, que despois que queren doces, tamén talé a, a nos amiga Rosmari. Ah, sí, sí, que tamén seguro que estarán aí para poder <ríe> apreciar todos un... Pues, pendiente, temos pendiente intentar falar co... Co, o, delicias do támega eh? sí. que se nos falou precisamente a Elisa sí. eh, eh, teñen moiísimos produtos entonces o sea que hai que intentar o de aldea tamén os de aldea son outro grupo que teñen recollen todos os produtos sí. da zona non somente mentes de Ali de da zona de Tribes sí. de bueno, Trives, pues hai cousas moi interesantes, hasta viño tamén. Ah, mira, sí, sí, de es, aldea. Hm, un, uns produtos de primeira calidade e demais mm. importante importantes para el... bueno, sí, volvemos a repetir 9, 10 e 11 de xuño. Festa Galega en Can Mercadé uh -huh, eh. Eh, en Cornellán El, diante do corte inglés de Cornellán? Sim, sí, po, pola parte de atrás aunque bueno, tá a rúa, o que é a estrada está, un, está en obras pero, pero podes ter sitio por donde aparcar eh? uh -huh. hai sitio por donde aparcar Vamos a seguir un bocadiño máis con música e despois xa dicimos hasta logo, non? Bueno, amigas e amigas O programa de hoxe non dá premais Aquí carecos no vais Pois acaba agora As tos xoves que ven Así que amigas e amigos Como digo sempre Fernando, moitas gracias por estar aquí connosco Xulio, moi boas tardes Estar aquí connosco Y este que nos falou pois, foi Armando Fernández. Como digo sempre, que anoite sexo vos o descanso e arruga a, a vosa liberdade y a modiño...